اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم دا قرآن پاک دا تعرف حوال سرا پینځه خبر خبره مخکی او شوې دویمه خبره د قران د سوراتو موطالعې شورووه چې د هر سورته شورو نه مخکبه دا غا صورت موطالعق هم د پینځه خبرې کول غاړي چې هغه سره د سورته تفسیر فهم او پویا اسانه شي دا ته د سورته خلاصه ویل کیږي او دا خلاصي په سلسله کې پنځه خبرې بکیې پنځه امور <تصفح> صورت چې شروع کیږي نو اول خبره د صورت ترتیب دویم ربط دریم امتیازات څلورم داو پنځم تقسیم <تصفح> اولا خبر د صورت دا چې دا صورت ترتیب سره ترتیب ستوي اصل کې د قران د هر صورت دو ترتیب لري یو ته ترتیبي مصحفي وي او دویم ته ترتیبي نزولي وي مصحف مصحف دا کتابی شکل نامون ته چې مخه ته قران پروت مصحف ورکیږي مابین دفتین دې دو غتو منځ کې چې کوم کتابي شکل دی عرب نن صبا قران ته مصحف وای مونږ ورته دا قران راکاوې مصحف راکاو مصحف. مصحف دا کتابي شکل نو یو ترتیب دی چې مونږ ته کتابي شکل کې پروت دی پایې کې اول نمبر سور فاتحه بیا بقره بیا عمران بیا نساء مايده انا معرف د 10 ځور پسې دا مصحفي ترتیب دی چې دا الحمدونه سوره فاتحه نه شروع دي په سوره ناس باندې ختم دي ته مصحفی ترتیب وای دا ترتیب چې مخه تمونته دي دا د هغه ترتیب موافق دی په اجماع د علماو کم چې بر الله محفوظ کړي یعنی دا قران چې څنګه دلته مونته په کم ترتیب دی دقه سي ترتیب بر الله محفوظ کيم دي دا ځکه چه برا نوکم صورت و کم آیات نازلی ده نو نبی علیه السلام دا غیه دا پارا د انتظام کرده چې یو کمرو یو زیو علتا با قرآن چه نازل شد سو حباو با زبانی میاد کر او بیه کاتیبینی وحی مقرر کړو ای با داغ قرآن لیکه چرتا پا د سرمنې سرمن پا ٹوکڑا چرتا دوان پا پت چرتا پا پانو وغیر, وغیر. دبلی کې او اوغه متالقه کمر او زیک به خسته لیکيده په ترتیب د ترتیب بجبریل امین نبی عليه السلام ته خو ده چې دا یاد د پلانکی صورت ته د صورت پلان کی صورت په سخه نه ترتیب سره په غزای کې د قران جمع کیده بیا چې کله نبی عليه السلام وفات شو د بکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت نو هغه دور کې یو مشور جنگ شو ویل جنگ یا ماما وطوئی اغا دا ختم نبوت د منکری نو سر شو مسلمت القذاب با ایمان دا جال دا نبوت دعوه کرده با نو دا عبوبکر صدیق رضا نو دور کې هغه سره جنگ وش مشور جهات شوی دا جنگ یا ماما پا اغا جنگ که اغا مسلمت القذاب دا جال هم مردار شو دا هغه مرگری سخل کو توبا ویستا واپس شو خواه صحابه کرام مرکه دیر شیدان شیو بخاری حدیث که رازی چه عمر رضی اللہ ہو او بکر صدیق تاوی رضی اللہ تعالیه چه دی جنگ اماما که دیر قرآ دا قرآن عالمان حافظان شیدان شو نا خودا غسی جنگو نبی نا دا حفاظ با شیدان کی یسی نا قرآن زایه نش دا قرآن را جمع کل غاری کتابی شکل نا غوه تاویلو کې څنګه افعلو مالا يفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام یو کار نه وکړې غوسه څنګه وکم ثوابه دې ندي سره یریدل چې څینا چرته بدعت کې مبتلا نشئ دانش هم کوئ خپل دا ابو بکر صدیق رضی الله الفاظ دي چې ما بار بار پدې کې عمر رضی الله عنه سره باس کوه غزه ما تشثلی کوله تر دې چې الله زما شری صدر اللہ او ذهن کې الله زما خبره چې او دا خو یو زریدا او د دیني فاحت ته نو کول غواړي ناغ بیا صحابي راوغس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی زید بن ثابت رضی الله تعالی دا پکا تی بینی وه کی مشهور کاتب ده د نبی علی السلام بلکې دا بهم جدید استلاکه چې د نبی علی صلوات و سلام د زمانه او د مدینې د اسلامی ریاست چیداغی سر برا نبی علیہ السلام و فرمان روا و حکمران نبی علیہ السلام سره د نبوت ده نبی علیہ السلام دو حیثیتو یو نبوت پیغمبر دی دویم د اسلامی ریاست فرمان روا او سر برا دے. یعنی هم حکمران دی و هم پیغمبر ده نو د نبی علیہ السلام یو کسم لا پرسنل سیکرٹریو ده زید بین سابط رجنان انيبيره سلام طول خطوط لیکل ليگل املا كتابت ار صدقو چونکه دی کار سره دا غډېرو لويه واسطو تعلق او بکر صدیق دی روغس و ته وي داس یو کار در تکوم در باندې کوم چې زما ذهن ناغش او را ته وې رجالانو خو زما الله ذهن کولوک او تا ستاتويم ته مټه راکاغو د کارتا کاروایه اوب اسه کر وی دا قران جمع کو نبی علیه السلام زمانه که کاتب به تا معلوم ده نو گرز سونه حفاظی ده اغوین راغون دوا ده کمرکی کملی کلشه پراتی دی اغا او شروش نو زید بین ساویت رزن خپلا ده ده حدیث راوی ده اوهی چی ما مو بکر صدیق طوی زمان ذهن خدا خبره ناری چی نبی علیه السلام نده کدسنگ یو کم خوی اخیر مو بکر صدیق بار, بار بار بار ما تا دلائل وی اخ سلی که لشیوی مې راغون کړه سبح حفاظو پسی ګرځیدم او قران مې په یو کتابي شکل کې لیکر شروع کړ خدا مې د موې شرط کړو کله چې د قران تدوین کيده قرانم راجمه کونه شرطم دا لګولیو چې د قران هر آيات به قران کې لیکو چې کم از کم دو صحابه د نبی عليه السلام نوریدلی نو د قران هر هر آيات باندې به دوه دوه دو پیش کړی لکه مثلا دا قران د آیه او آیات پھیلم یی استجیبو لکم فالو انماؤل بیلمل لاواللہ الاه الا هو فهل انت مسلمون نوې دا خدغه غلطه د کیمره کلیک لري شوی پروتې خو دا آیات په خپل غوږ د نبی علی السلام نشاورېدلې د سوہابیو یما خبل لسره سو کو دا خزہ وصولی کې دود دوه غواہانی په یوه یوا آیات پیش کړې الہ دا تدوین شوی د قران پاک یو آیات دا سراغ د سوره احزاب چې سوري اصحاب ته رسوول ته بووایو چې زید ویني ثابت رزلان هوای چې دغه آیات نو لټاو نو لیکل شي خو پروتو خو غواهان پدونو نو صرف یو صحابي معلومات مې کوه یو د ما د پیغمبر نورې درې مې چې مرګ لري بل بل خو سوک نشته ګرځیدم ته برای راس پیغمبر نه چورې ده له اخره د لیکې لکه رسو صحابو بیا د یو بل نږد کړه کړې ده خو چې پخپل غوګوري درې او و هيغه وخت راغلي ناغه یو صحابی ده ناغه ورطه با زکا فیم کن بیت سنگا فیم شرط داده دو صحابه پکر و زکا فیم چه پا, پا پلانکی مقابانده ده نبی علیه السلام یو یهودی سره معامله شوی و او یهودی ته نبی علیه السلام گواهان پیش کل نزما گوایی نبی علیه السلام پا دو قبوله کړی و او ما تاویلی چې چیزا تزا ستا گوایی با پا دو برابر ای د غیاو صحابی د غیاو آیات د سوره احزاب دی چې د یو صحابی چې پیغمبر د دو په قایم مقام کړی دی دغه په گواهه قران کې لیکل شوی را صاحب کې برش غیات مرحال نو دا قران په دې ترتیب ولیکل شي دامو ته چې مخه پروت دی د ابو بکر صدیق رضی الله په دور کې زید بن ثابت رضی الله عنه نور کاتبینی وહી دا په دغه طریقی اصولو سر جمعک دا قران چې برابر شو مسحف د ابو سره او وفات شو بیا عمر فاروق سرور ازلانو او وفات شو دا غلور ام المؤمنین ح سره حف سر رضی الله تعالی نح سره کله چی عثمان غنی رضی الله دور خلافت راغه لند تا تدوین را شوی دا. نو دا په دور کې جهادی مهمات شروع یو خپلخه لخر لے گئے دې طرفونو ته دا, دا خوراسان چې ورته وي زمون دا ملکونه افغانستان بخارا طاشکان سمرقند د علاقې ټول د تربت یو جهادي مهمه باندې مجاهدین را لیګريو چرتمونز کې ده یا د تلاوت په دور کې دوران کې یو قاری قران یو شانوې په یو لهجه او بل قاری قران په بل لهجه وې پای کې جنگ شو یو وینه زما د قیرت سیدي به ولوي زما د سیدي لکه څنګه چې تاسو اوریدل دي د قاریانی کنه 17 کدا عوامو خلکو نیو ری دینو دای قاری باسه تلاوت مو ری بل کلو یوزو حانو کلو یوزو هی دقه غه لکه زمو د پښتو کې د دې په خوريانو پښتو جدا ده ثوابي والغه پښتو کې لکه بیا فرق ده دغه چې کوړ طرف ته زین هغه بل ده او چې بونو تورسه د خیره بیا سپل شاند د وزیرستان خلک بل لهجه استعمالی نو دقه سه په عربی کې لهجې نو داغه لهجې لري چې ویل کېږي نبی رسول سلام د ټولو اجازه تور کړو دا, دا سانتیاله پارا هر لهجه باندې تاسو قران ویل شي خو چون کې عرب او خپ په پیدل اوس پختانه پښتون په که وای کنا نو که یو بنوسې زمو په مخ کې پښته نو په ختانې چې ګورو مو سید پښتو ده دا رنګ یو وزیرستاني وای مو یې پښتو ده خو کدی کې یو پنجابی او سټو کې پښتو یې ځل او د پې خبر بوختوي او دا په مخ کې بنوسي لګیا شوې د کومجبوي نو چونکه اسلامی ریاست وسی شو نو عجم هم داخل شو نو عجم او خدایو له هجرې د لري و چې دا بل اوریدنو جګړه کولې دا سوای غلط قران وای نو عثمان غنی رزی الله تعالی نو امیر خطو لګو چې دلته په قران په لې حجو جګړه ده کې دې شې فتنه ته بس هغه کو مسحف روغس دا افسر عزلی الله تعالی نه چا قرآن را چې کوم د بکر صدیق دور کې لیکلی شو او هر سړي بیا ځان له دا غېنه څو نقول لیکلیو هر سړي ځان له قرآن چا یو سی پارا چا دوا چا صورت ځان سره وی لیکلیو په پا پاڼو په پا یو شی بلش لیکل خو خو اجتماعي شکل د غې یو لیکل شي نو اسماني غنی رزلان هور ټول لیکل راغون کړل اعلان وک هر سړي ځان له په دې قرآن پرې حاشیه د تاسو سره بیا ځماني لیکل کوي هر سړي ځان له په دې لري مختلف قراتونه نویدا ټول میټاو کې بس صرف قریشی لهجه وباتش اوا قریشی لهجه چې کوم ابکر صدیق ریکلې و دا غینې او نقل تیار کړل او د اسلامي مملکت او اطرافو ته ولګل وې د دین ځان له قران حال دا هم تدوین والے سر خبرو کړه علوم القرآن سره تعلق لري علماو کتابونه بیا شته بیا پکته تبسیری خو د قران دا مسافي ترتیب چي دی دا, دا دغه دی چې په دې طریقه جمع شولې نو دا د سوره فاتحې نه سوره ناسا پورې ته مصحفي ترتیب وای تاسو سوره فاتحا وګورئ کولای کېږي بریکلی 1 بقرانه ویلی کېږي 2 اسي په اړه چې څنګه شروع کې بر لیکلی کړي سوره عمران سربې تین لیکلی سوره نساس سربې چار لیکلی داغه مصحفي ترتیب ته اشاره دا ترتیب ډېر آسان دی ماشوم هم بي پوي کې بس مخه چې د قران کوم نمبر دی ده سورۃ دیم ترتیب دی نزولی نوزولی دې ته وای چې بره د اسمان نه نا کم نازل شوی ده نو هغه د ترتیب نه ده لکه مونږ ته مخه ته پروت دغه ترتیب بدل بدللې ائته نوزولی ترتیب وای الله پاک د دنیا د خلکو د اسلام ده نظر د ضرورت مطابق هغه بیا د نزول ترتیب جدا ده هغه اول صورت مشهور ده دا ټول مسلمانان پرې خبر ده معشوم هم دې خبر ده چې اول صورت سوره ایقرا نازل ده. اقرا بسم ربك الذي خلق غار حراء کې اولنی پنځه یاتون اندازه شي دریم سورته سورته قلم نازلله درم مزمل له سلورم مدثر دو پنځم فاتحہ لا پنځم نمبر ختل ته مصحف کې فاتحہ ول او غاولنه دیرشمي سپاره کې پروت نو دغه ترتیبي نزولی دی چیرې د 10 چدا مونکه وایو هر یو چی نو دا په مسحف کې دا نمبر خو په نزول کې دا نمبر ده لکه فاتحه دا به و فاتحه مسحف کې 1 غو په نزول کې دا سورته 5 نمبر ده یعنی دا فاته مکه سلور سورتهونه نازل شویو دا یو سوال چې الله رب لی زاد دا ولی ترتیب بدل ک مسحف کې او شان له لوه محفوظ کې دلته دنیا کې ترتیبه سلدا ده او چې کله نازلونه واخې ترتیب بدل دیکې حکمت شو حکمت دو کله مصحف مطابق قران را لګلې و نو ګرانې شوی و ګرانو بداوه چې سورې فاتحه دا کنه پدې کې صرف د ایمان بیان ده توحید اورباسې بقره دا د بقره دا یو حصہ بلکې دوی سه د ایمان او د اخلي خبرې دي بیا اور اورباس یک دم جهاد شورو دی او اسلامی حکومت ته سیاست ته قصاص ته لاس کټکه او سر کټکه دا خبرې نو چې په اول او کې دا مسلې را لګلې و نو دین بګران نو وران بو کنه خلق واغه وخت کی دا الله توحید نه منونو قصاص او jihad تو ویسه غړی خوه نو الله پاک د وجه نه ترتیب بدل نو تاسو ګورئ سونه چې مکی صورتونه دي پای کې احکام نشته سیوا د مونځ او د سنت علاوه نور احکام پکې نشته مونځم داسې ابتدای ټول پکې ایمانیات دي نو الله پاک هغه صورتونه اول راولې گله چې د خلک ایمان عقیده جوړې شي کله چې هجرت شو مدینې ته نبی هغه صورتونه نزول شروع شای کی د ایمان سره سره احکام jihad سیاست هم راغی نزه کړه ترتیبونه بدریش دیو جنه بهر صورت کې دا ګورو چې دی صورت مصحف نمبر سره نزولی دا یو خبر دا خبره د صورت متعلق وش دویمه خبره هغه د ربت د صورت ربت مناسبت تعلق هغه چې دا صورت د مکی صورت سره سره تعلق دی مثلا سوره بقره دا د دی سور بقره فاتحه پس روڑل ولی شوید کسو کوئی اوگود سورت تین اوگود خال امران هم نه ابا مر پسی خیو نو دا سور فاتحه پس بقره ولی دا و بقره پس حال امران ولی او و با پسې امران پسی سورت نسا ولی دا بے ترتیب ولی نه دي بل ترتیب ولی نه دی نو یاد ساتا چې چه دا قرآن پاک د هر سورت دا بل سورت سره او گهرہ تعلق و مناصبت ته دا قر� الله رب ول عزت په ترتیب سره را لېګلې ده او په ترتیب سره په دې قران کې الله اخره مصحف کې 6 شوري ول الله رحم الله وي او دغه الفاظ تقریبا د قاضي ابو يوسف رحمه الله هم دي القرانه ک كلمه واحده قران د سي مربوط کتاب ده گویا کې توشي دا یو كلمه یو خبره ده سي تړلې یو بل سر مربوطا او مثال زمون مشایخ داسه وی لکه ده زنانا پغاڑا چه هار پروتی نو زنانا پغاڑا هار پروتی پده که موتیانی ده غمی وغیره نو ده موتیانو که غط منس کی خیو ور پسیده سه غط غټ چې برزی ور کوٹش. نو ده ده هار حسن پدیوی او کوسی و سڑه ده هار روش او اناڑی سڑه ور تکی نو بی ترتیب پکی ور واچهی نو ده, ده دا د ملغا لری وي د ل کې مت والله ملغلی وي خو چې بیایر ډنګه د پکېواچول نو د هر غټول کې متې ګډ وټ چې کله په او خاص ترتیب سره په د تار کې پلی شوي دی نو خوند کوي مزه کوئ یا دا تصمیمکتري که نه ت والا چې خط تصپی کې متی جوړ کړي په کې دا کانړی دا داې غټې وړی په یو ترتیوي نو خوند کوي او پیلا خون دا روواله پهې پله خوند به روشي د غر د خوآې پاک دا سوره تونه آیاتونه الله د قصه په یو بهترين مناسبت سره خري خدا خوچه کله یې سره په تفسیر ترجمه نیولې په تاوتانه نی لګی چې د کومره ترتیب دی دا و چې کله علم کیو د قران تفسیر وي په دې اندازي وي بیا و ته په تاولېږي چې ردی رد کې کومره مناسبت ته کومره ربط او جوړخ دی نو دا ربط ضروری خبره ده چې د دې سوره بقره د مخ کی سوره فاتحه سره ستالوق د دې سوره د بقره سره ستالوق د ترबत وی لیکي کتابم واجب سرورمه خب... خبره امتیازات خصوصیات د سورتونو کله داسي شي چې هر سورت تقریبا داسرا شي دوه سورتونو درې چې داغه سورت او د دې سورت مزامین مسائل تقریبا تقریبا یو شاني نو دا فرق د پاره پکې پا به امو خصوصیات وایي چې د دې سورت د دې بل نه امتیاس پسره خصوصیت اغم که سره نار صورت کی خصوصیات یغم ویلکی دا چکل صورتونو شروع کې ان تاسو به د نور مخپویش خبره د صورت حوالے سره اغه داواده لکه څنګه چې موږ یی د قران داوه موجودو دارنګ د هر صورت با خپل یو مقصدی مسئله یو عنوان او موضوع وي مونږ با یو د صورت داوا دا خبره کلا د صورت داوا یو خبره کلا کله درې کله سلور کله غنی کله کمی اخیری خبره پینځما د قران پاک د یو صورت تقسیم چې د دې سورۃ حصے سودی لکه څنګه چې د قران مون هڅه ک سلور نو د غرنګ سوراتونه هم تقسیمی کله یو سورۃ سلوری سی کله دری سی کله دوی سی نو په دی طریقې سره هم د سورته غم زامین تقسیم شونه په فهم کې په اسانه راځي دا خبره به مونږه د صورت حواله سره کو نو دا 15 خبره بار صورت کې چړلې کی دا قران متعلق عمومي خبره او د قران د سوراتونو مطالق عمومی خبره او, دا قرآن دا مطالق عمومی خبر او دو دوه عنوانات ختم شو درېم عنوان آ. او د اوسوګو عنوان مزامین د قران په پا قران پاک کې کم مزامین بیانې او قران پاک په پا کم طرز باندې ده او قران خپل خبره څنګه ثابتای نو هغه ما خبره استاد دایې ساته چې قران پاک کې احکام مسائل خو ډیر غنډي خو غټ مزامین ور کې اتري اته د لیکلي دی, دی په بیاز کې په 4 نمبر صفه یو د اثبات د توحید د اثبات رسالت د صداقت الكتاب سرهم اثبات د قیامت تنظیم جهاد فی سبیل عاش پغم انفاق فی سبیل لووم تنظیم او اتم آداب دا اتم زامین دی اتو زامینو ترتیب دار دی چې دا اولنی سلور چی دی دیتا مقاصد وای مقاصد او پسې سلورو تلاواحق وای دا اصل مقصدی خبرې دی مقصدی وګوره دا الله توحید دا پیغمبر رسالت دا الله کتاب او قیامت دا مقصدی خبره ده خدا جهاد او انفاق او تنظیم او ادب دا د دې د پاړه دي د لواحق یا مخکینو ته ثوابق وای دي د تلواحق او مخکینو ته مقاصد وای دي د تممدات ویل کی د دوس دا طریقه ده د اتو مزامینو نا پاک په پا یو سورته کې الله رب العزت کلا یو کلا دعا کلا دری کلا سلوور کلا غن کلا کم کلا زیات راوالی او د یو سورته داوتی جوړه کی داوا من وای دا دې سورته داو ده بیا دا دعو چې د سورته جوړه شو مثلا سوره فاتحه کې داو ده توحید نو دا ثابته یې څنګه دا بیا په دلایل او ثابته یې توجه خبره تکوي داو الله پاک په سورته مقرره کی او بیا دا داغه داوا چې ثابته نو په دلایل دنیا کې هم دا شي یو څړې داو کې کی په بلدا کتاب زماره نو چې ده دا عدالت کې داوا کوي خدای ودا جج او قاضي مو مخ کې په دې خپل داوا باندې څو غواه پیښ کوي څنګه استاده دغه را داسړې مې غواړې دامه غواړې نو په داوا باندې دلایل او غواهان قرانم دقه طرز ده چې قرآنی او خبره کوي دغه داو دا شي په دې باندې بیا دلایل پیښ کوي د ثابتولو لپاره قران چې خپل خبره ثابت په سلور کې سم دلایل او کلا عقلي دلائل عقلي دلائل كلا نقلي دلائل كلا وحي دلائل كلا واقعيات الله رب العزت روړي كلا مثالونه الله پیش کوي دا د الله رب العزت د خپل خبرې د اسباد طریقه دلائل بیا د قران پاک سو قسم دي اصلن لن لن دیوې اوس به ان کی پورنه کیني كلا چې قران در شروع کې بیا وکیني ما معادل طریق کریم دی آیاتونو مسراغشتي عقلی دلایل وګوره اخپل منس کې بیا کیسما قسم دی خلن لړ عقلی دلایل لکا قران پاک کې الله رب عزت فرمایي سوره نحل کې خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون الله اسمانونه او اسمان کې پیدا کړی نو ګور انداز مکه اسمان پیدا کول چې تا تپستر غوخکاری دا دلیل دې دسه تعالا عما يشركون ده ده چه اللہ سر شریک نشت سنگه چې دا پا ځان جوړ جول کڑی دی نو دغرن الله سره په عبادت کم شریک نشته. کله سور بقره کی وئی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلكم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشا والسما بنا وانزل من السماع ما فاخرج بیه من السمرات رزق لکم فله تجرول الله ان دا دوانم تالمون اوغ ریا او ناز بدو رب به کوم د دنیا خلکو د یو رب بعد توکې عبت دبل م کوئ دلیلیسه دی خله کوملهزیین من قبلې کوم ځکه به د د بعدت کې د دیرب چې تیې پیدا کړی ستا مشران پیدا کوون کې د الله دی نو عبت بمدلی بل بلدل جالهله کوملو ارده فرراشه ځم کې د له کړی ده پزما کله الله و سه نو چې دا چا پمنه کیوسی هو دا غه متازي او تابیداري کوي کنه دریم وسما بنا اسماني چتکړلې دا الله د چت دلان دی و سه او سلورم وانزر من السماي ما بارا نغ وري نو پینزم فاخرج بي من السمرات رزق لكم میوه زرغونی فسلون غزرغونی د دلایش په دغه خبره چې و بده ربک دی طریقه سره دا عقلي دلایل چلی د یو خبره د ثابتولو لپاره بل دلیل نقلی لاندې لیکللی دوه نمبر نقلی دلیل څه ته وای الله پاک یو خبره کله په عقلي دلایلو ثابتې چي د یو انسانه قلیمانی او نقلی دته وای چې مخکینی انبیات رشيوی دی کتابونه دي نیکان بزرگان دي جنات فرشتي دي دا غینه خبره را نقل کی او ګوره دا خبره چې الله وای د قران کې دا دا زمو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه نو دا خبره په نقل ثابته ده دا, دا په خوانو پیغمبرانو کړي وا دیبه نه فرشتي گواډي جنات دا خبره کړي په خوانو کتابونو کې ده لقدل تو ګوریدایو یاد د صورت انبیاء وما ما ارسلنا من قبلک من رسولین الا نوحي الیه لا اله الا انا عبادون نبی علی السلام تعالی فرمای پیغمبران ستانه ما مخ کیس پیغمبر نظر علی غلې مگر شرا علی غلې مینه غته مې دا, وحی دا حاجت را و هي کړی دا چې نشره ها جترا مشکل کوشا سوا زمان او خاص ځای عبادت کوی وګوره دا نقلی دلیل شو څه مطلب مکه علاوه مشرکینو چې دا محمد رسول الله سلام دا کومه مساله د الله د وحدانیت او د توحید او د لا اله الا الله بیانای دا د ځان نه جوړه کړی دا, دا الله په نقل دلیلو دلیل وینا نه دا ځان نه دا ټول ام بیو دا خبره کړي دا ام بیو نه نقل وک دا ام بیو نقل په پیش کا حواله په ورکړه دا رنګ کله د کتابونو وي ورپسې سورې بنی اسرائیل نه واتینا موسل کتابه وجال نه هدل بنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وكیلا وی موسل السلام له کتاب ورکړو دا بنی اسرائیل د پاره هدایتو مساله په کیسه وا الله ته تخصو مين دونی وکیلای په کوم دا مساله چې کارساز حاجت روايي ولاله مطلب دا مساله صرف د قران نه دا بلکی د زوړ کتاب د تورات مساله مده دا, دا رنګ د فرشتونو د جناتو نم نقلونه کړې دی په قرآن کې راضي دي بایاس کې مونږه کړې دریم کې سم دلیل د خبره صادبه توله د پاړه ا دلیلی دلیل وحي دلیل ستوي دلیل وحید ایت وای چې الله رب العزت قرآن کې خپل وای دا خبره ما کړې ده زه دا ویم زه الله دا ویم لکا شاګر ته استاد وای دا کار دا سیوکا زکه دا دته زه ویم بلار زوی ته وای دا کار وکړو دا ته سمم دا د منلو دا نودغره الله پاکه له خبره کوي چې لاوی دا زه خبره کومو مانه لکه سورینا هلی کاونه یاد کی راضی وقال الله لا تتخذوا الههین اسن انما هو اله واحد فیاه فرحبون الله وی دی چې ګڼو دو خدایان منی سه زکه خدای او حاجت را مشکل کوشای یو والله کله الله پاک د خبره ثابته له پارا سلورمه طریقه دادا حلف قسم خوري خبره ثابته اینو قسم دنیا کې مدا طریقه دا یو سړی سرا ګوان نشتا نو دی پيويشي داوه کوي دا شه زما ده غوا و سر نشتا نو بیا منکرله قسم ور کړی کی خزه ته قسم خوړه چې دا دنه ده استاده نو دغره الله رب العزت قران کې سلورمه طریقه دا استعماله ده خبره ثابتولو په اوله خبره دليلي اقلی به متريقه دليلي نقلي دریمه متريقه دليلي واهي سلورمه طریقه حلف او قسم قسم کلا پاک قران کے ساتھ صبح خیری والعصر کلوی و طور کلوی والقلم نقسمون چې الله پاک قسم خوری او په دې قسم سره دا خبره ثابتې دا قسم څه تفصیل له به مرسته درس کې راځي دا سلور طریقې د قران د یو خبره ثابتولو لپاره او د مزيد وضاحت لپاره کله واقعیات وروړي د انبياله مسالم کله مثالونه پیښ کړي دا د دا قران طریقه دا د قران د اثبات طریقه شو بادہ قرآن مخاطبین دو قسمه ی قران تا مخامق دو قسمه خلق کړي قران چی خبره کئ کنا کلام کئ خبره کئ خطاب کئ دو قسمه خلق سره کئ یو تا منقادین وئی تابعدار دویم تا غیر منقادین وئی کم خلق چی د الله د الله د رسول او د دین تعبیری دی. ای سره چی خبره کئ نو د غیر د خبره انداز زاد لړ تا بیا په دې بیاس کې ګوره لړ دارې چی كم خلک منون کی وی دا الله دا کتاب او دا الله دا توحید او دا الله دا دین لئی له خوشخبری ورکې نو قران کې براظیم ووایو الکد ایات کې خوشخبری دا د ایات کې بشارت ته بشارت نو بشارت دا معنا چې دا غمنون کي تعالی خوشخبری ورک تا زمادہ دین او کتاب دی معنا زمہ توحید دی معنا نو تعالی الله دنیا کې خوشحالی درکې د توې بشارت دی دنیاوی تعالی الله اخرت کې درکې د توې بشارت دی اخروی دارنګ کلا د دا خلکو لپاره الله تسلی ورکي حق پرسلا خفقې غما د دینکار کې خلک خلاف کوي خفقې غيری غما الله دا سر مل لے کله تشجیه او بهادری ورکي مونږ به د آیات کې تشجیه د تشجیدې ته وي چې الله خپل پیغمبر او دایي تکړه کوي نرشا بهادر شکارو ک دته تشدی وي کله دا اندازې د قران مونونکو ته دا انداز اندازه خطاب کله ترغیب ورکي وګوره جهاد وکړه الله ودا لهونه بدلی بدل درکې دعوتو کا الله بدر اللہ دا مقام در کی بل ربط قلبی ربط قلبی ته استقامت چې کلا د دای په خپل دعوت او کار کې کلکشنو الله زړه کړه کو مضبوط کی لقدس اسابقاب متعلق قران کې راځي و ربطنا علی قلوبهم استقامو فقالوا ربنا رب السموات و الارض بس دا تفصیل راځي غیر منقادین نافرمان خلق سره خطاب څنګه دی دا الله قران کې نافرمانو لکلا ور کوي سزا زورن ورکئی وګر امره تداویلی ووم نکړل دیتا زجر وای دیتا زورن وای کلا دی مون غیر مون قادینولا د عذاب ير ورکئی دیتا تخفیف وای کدا د الله دا دین کتاب توحید نمنه دنیا کې به الله صاحب درکې دیتا وی تخفیف دنیاوی کړه مانه اخرت کې به سزا درکې دیتا وی تخفیف اخروی دارنګ د دا خلکو لا کله د ختم عل القلب تذکره کئ چې کله د بېماني او بېديني حت اور نو الله بیا د پزړمو هروي ختم الله علی قلوبین دی طریقې سره دا, دا قران خطاب مخاطبین سرا. بیادا دی مخاطبینو سره بیا د غیر منقادین نافرمان چي دي د سلور ډلی دي يهود نصارا منافقین او مشرکین قران دې سلورو خلکو سره خاص کر خطاب کوي بلکه قران نازلیدو د سالو ډلې دنیا کې ډېر زیاتوي يهودو ایسایانو منافقانو او مشرکینو يهود د موسی عليه السلام منون کی ځانته وي تورات خپل کتاب غني خو عزر عليه السلام د الله نائب د الله نائب د الله زو او ولد غني وقالت اليهود عزر ابن الله سوره توبه کې راځي دا خلک نن دنیا کې نن سبا اسرائیل چې ورته ویل کې غاصبان فلسطیني راګه د مسلمانانو نیولې ده بیت المقدس نن قبضه کړي د یوخود د دنیا مکار چالاک بېمانه قوم هر دور کې دی یهودو دنیا کې یو شر او فساد جوړ کړي د نبی علی السلام په وخت کې اور دی لګولیو نن دنیا کې چې دا سونه فتنه ده کپه راقام لوا کپه بلوچستان دا ک په لیبیا دا ک په شام دا خو چې چرت مسلمانانو ته تکلیف دے چرت دنیا کې فتنه او شر او فساد دے د دې جړه يهودي اصله دي او عيسایان به وقفتي هغه مخ کې کړي اي غلامان کړي نو مخ میدان کې جنگي سهي کوي خو اصل لړۍ جنگ دا يهودي او د مسلمان شورو دي دیر مکار قوم ده د نبی رسول زمانه کې د دې مکارونه مکارتهونه د دوی چالونه نه بقره کې او ګڼو سورته نو بیان کړی قران د دې دی ته ډېر لوي خبرې کوي او خطاب یې دوی سره دو دی د کیو کارو د مولیان خو سره د علم ګمرا خلکو نو دا د علم خواندان دی خو ګمرا هان وېم د عیسایان نصارا د عیسا رسول الله پیروکار ځانته وي انجیل منی خوې سالې سلام ته حاجت را مشکل ګشاوي وقالت النصارى مسيح ابن الله سوره توبه کې راځي دا خلک په دوی کې علم کم ده خو شيخی په کې ډېر راو پیری, پیری موری وا دارن راہبانيت پکې نو دا گویا کې داسې وي مشيخان علم ته ختم شوی ده خو وزرګي او شيخی کولا غځمانه کې راہبانيت اختیار کړو او سمشت ایسایان د امریکا برتانیه ظاهر د دې حکومت د ایسایان وې دوی دې سره قران خطاب کوي درې مدله منافقین او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مدینه کې دا خلکو چې په ظاهر د ایمان او د اسلام داوا وا وا حقیقت کې د زرنا انکارو صرف د توري دا گذارنه یاریدل نو په ظاهر د اسلام او د ایمان الله بادا غسته او داوی د ایمان او اسلام کړي وا پای کی مشهور عبد الله ابن وابن سلول منافقو دای پوره تفصیل با سورته توبه کې راشي سلورمړل مشرکین دي دا مشرکین بیا ټوله دنیا کې او سمشتہ چې الله سره د الله په ذات صفات اسماء افعال او کې مخلوق شریکای د شرک په تعریف کې با تفصیل کې وتا سبه مشرکین خو پیجن دا ټوله ډله شونمو یاد کړي د غیر منقادین او نافرمانو دا غي بیان الله پاک د سوره حج 21 17 آیات کې کړه یې وګوره ان الذين امنوا والذین احدثوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شئ شهید په یو آیات کې ټوله ډلې راغونډې کړي دا غیر منقادین خو یو ډله پکې زیاتاش مجوس اډیر کم نو ځکه علماو په دې کې د شمیر کړي ان الذين امنوا مراد منافقان د خلیه داوادار والذین هادو یهودیان صابین دانو جون پرث خلکو تفصیل به قران کې رايش دا ډلم ډیره لگاوا والنصارای عیسایان والمجوس و مجوس مجوس و سابین ډیر کم دي خو عیسایان یهود منافقین او الذین اشکو مشکین ډیرو ځکه قران کې زیات خطاب د سلور ډلو سره کی خدام مشرکین لپاره تفصیل وره مشرکین بیا سلور دلیل خپل کور کی مشرکین بل عبادت صالحین مشرکین بل جن مشرکین مشریکین بلکواکب قران شو ګوره په مشرکانو چې الله ربل عزت رد کوي قران کې نو هغه زمانه د نبی علی السلام کې دا سلوړ ډلې د مشرکین وې مشرکین بل عبادت صالحین دغه خلکو چې د نیکانو بزرګانو مجسمه جوړې کړې وې د امبیو د اولیو د فرشتو او دغه عبادت کو تفصیل به ان شاء درس کې راځي دا غينا بس یو اشاره ورته کوم د مکه مشرکانو د ریسو شپت خدایان چې جوړ کړو نو هغه د قشهو امبیاو بزارګانو مجسمي وي مشهور حدیثه د بوخاري شریف چې نبی علی سلام کلا مکفتا کړه راغه نو بیت الله کې بوتان پراتو د ریسو شپت سپځم کوسه برا تصویرونه او س ودرولي نو نبی علی سلام سرا امسا لاسکه واده وی جا الحق وزحق الباطل این الباطل که نزهو او پامسا دا یو یو مجسمه و خلا تردی چو تولی مات کرد برا یو دو چو دا سیز و هغه د اغد ابراهیم و اسمایل علیه مسلم مجسمه وی نو نبی علیه السلام و تا نرسید نو علی رزیلان حوته وی تا زما پو گو بانده کین وزید وچتوم تا دارا و انو علی رضیلان ورطیق دا اللہ پیغمبر ما ته خدا دا عدب نا خلاب کاریو خوز باتا که نمتظم اپدیو گو روخی چا نبی علیہ السلام ورطاوی دا نبوت طاقت دا او چطولو تنش لره دا خوی او بکر صدیقو چې دا نبوت بوجه دا مکی پغر که سو ملہ غار سور تاوڑیو دا طاقت صرف ابو بکر صدیق لره تنش لره لی نو تروخی چا نو آخی روخ بوتانه پر اوردل دا, دا حدیث الفاظی چې دا مجسمه دا د دوه چې نبی علی السلام را غرزولې دا د اسماعیل علی السلام او د ابراهيم علی السلام مجسمه نو دا د انبیو د بزرگان مجسمه جوړې کړې او د قیدوا نمکې والو څنګه چې دا بزرگ په قبر کې دي نو د قرن په دې مجسمه کې روح راغلې دې مونږ ورته وایو زمونږ اورې ویني ګوري د عقیده دیتو مشرکین بل عبادت سالین تفصیل به قران کې راځي بلې مشرکین بل جن دا معنا کوي جنات مبارکه عقیده تعالی سوره انعام کې به تفصیل راځي او سمجته دا خلق په جناتو ډېر عقیده ساتي خاص کار زنانه الله سره شریکړي د خیالي جوړې دیم په غیب ووې بل مشرکین بل ملائک فرشته الله سر شریک کړي الله لونه ورتوي او یې چې دا د الله نازولي تفصیل به راځي بل مشرکین بل کواکب لري کواکب ستوری سپومه نور د الله سر شری دا ای تفصیله قران کې راځي دا د مشرکینو څلور قسمونو اوس د مشرکینو د قسمونو او د مشرکینو د بیان نواد دا پی جنګلو په کار د چې اخر د دې شرک مقابل چې توحید د ساده تعویری کیږي نو توحید سه شيره په شری مقاصد کې کتاب دې مشور لې پای کې د توحید تعریف کړې ده توحید سے تعیری کی وی اعتقاد و عدم الشریک فی الولوہیۃ و خواصہا عقیدت توحید دا دا چې دا الله سره دا الله په ولوہیت او خدایي او دا الله د خدای په خواصو او خاصیاتو کې الله سر څوک نه شریکول یعنی دا الله خدای دا الله ولوہیت دا الله بندگی دا الله صفات دا الله نو پای کی الله سرا سوک نہ شریکو بیا دا توحید نه دا په قران کې په مختلف عنواناتو ذکر ده مونږه قرآن درس کې ګورو وایو تاسو به ګوره مو لکه دې یاد کی داوود توحید دا نه دا داوود توحید وته څنګه پیژني چې دا دا توحید داواده نو نو عنا ته دلته ګوره کله په اونوان د الٰه سرا راځي کله وی لا اله الا الله دا سي لا اله الا الله الفاظ بې دا هم داوود توحید کلوپا عنوان د عبادت ای یا یوهنا صوبو دو ربکم کلوپا عنوان د تسبيح سره تسبيح براغلی سبحان اللذی دم توحید کلوبا تحمیدی لک الحمدلله کلو برکت بایانی تبارک اللذی کلو دواوی وقال ربکم ادونی دم توحید کلوبا عنوان د ملکی لله ملک السماوات دا عناونات د توحید د زلن لنویم زان رسوم بس چې قرآن شروع کو تاسوم تاسو لوشئ کنه نو د لن لړنو دا زموږ مشایخ چې وی لن لن یا په تفصیل سره وای په دې افته لګي همغه لړ لړوي ځا یا ثونه پرې خبرې تاسو کوم یو خاکزه هین کی کې نو د توحید د عنوانات دي توحید په عنوانه الٰه توحید په عنوانه عبادت توحید په عنوانه تسبيح تحمید برکت دعا او ملک او ملکیت د رنگ د توحید اقسام ګورې توحید سو قسمه دي د طوحید ډیر قسمونه دي لن قسمونه مختصر پینز نی توحید یا ساته پینز قسمه مرئی یو تووی توحید فی ذات دم تووی توحید فی ربوبیت اول یا توحید فی ذات و توحید فی ذات و لوجود توحید فی ربوبیت دم توحید فی الولوحیت سلورم توحید فی حسمان و السفات او اپیزم توحید فی الحاکمیت تفصیل بیا په دې بایاس کې وګورئ لړ مطلب ادارې توحید فی ذات و الوجود ستوي دا عقیده منل د الله تعالی موږ وایو کنه امانتو بالله چ وایو امانتو بالله و ملائکتی نو دا امانتو بالله سمانه ایمان بالله ستوي ایمان بالله مطلب داره چې دا الله تعالی په دا 15 خبرې منی دا ایمان بالله دی ته وې یو د توحید فی ذات و وجود سمانه چې داسې او ذات په دې دنیا کې شته چې دا ټول نظام هغه چلی د نظام کنټرول کوونکې دی او دې پر خپل ذات کې اکیتا یا غانه ده الله سره دویم دریم نشي لکه وختي منصور نه حالات وی کنه وقال الله لا تتخذوا الها نه اسن الها بس یو ده دته وي تويد فيزال وجود د دین دنیا کې صرف او صرف یو ډول مونږ کې را چایته ده لري وي چینيان او روسيان اې دا الله د سره وجود نمه او الله نش نو زبل الله من زاله خدا جي باقل له وي افريم بې عقل و دانس دا جي واقل له شه دا نظام نظام شمسی روان دي نورس پوميز مکه اسمان دنیا او دا دي بغیر د پیدا کول کینه چلیږي دا خو عقل نمن یو دا پکېد کنه چورلیږي نو چې و عقل مندې پکې ته وګورونی ی اک دم به ذهن کې سرای د دې جوړون کې انجنیر برازي ساينسدان برازي چې دا به چا جوړ کړي دا پخپله وجود ته نه راځ دا یو کارخانه کې فټشيوي جوړ شي دا پخپله وجود ته نه راځ خدا دونه به وقوفتی چې دا دونې نظام ګوري ویني و ی الله نشته عقل نمنه نو دغه توحید فی الوجود بیا توحید فی ذات داله چې دا کم ذات شته نو یک یوه دی نو این دوه نو بیا وجود منی این دوه خدا ذات یې منی این دوه یې نه کنه د نورم دی نه یې سره نور کله دارنګ ایسايان سره نور کله ایساوي 330 خدایان درې ای په ذات کې شرک شوروخ ها دین توحید فی الولوہیت ته اولوہیت څه توي چې دلا اله الا الله دلان د سونه د توحید بیان دي د توحید فیلوهیت دی دت توحید فیلوهیتم وای دت توحید فیالمعبودیتم وای او دا هغه اصل توحید دی بنیادی چې د مکه د مشرکانو د نبی علی السلام جګړه واپکی اوننم دنیا کې د مشرکینو د اهل توحید جګړه پدې کیلا دا. دا توحید سمانه لري دا چې د الله وروکو سجدہ روره سی را مدد شویل لاس پناوا او دریدل سر را ټیټول پزمکه وته سره خوستل فحاجات او مصیبتونو مشکلاتو کې اغنا حاجتون اغوستل د توې توحید فی الوهیت مشرکینه مکہ توحید فی ذات توحید فی وجود نه خدا توحید فی الوهیت نه من توحید فی الوهیت نه اوه یارا دګدا الاشتا الله یوه دی خدا دا دارو دا دا کو سجده د الله سره سره د دی نور وبم کو په دی الله نه خپکی نو دا شرف الولوحیت کو الوانی اورا نه پاتیش توحید فی ربوبیت توحید فی ربوبیت دیم کې سمده ادي توئی چې دا نظام سوق چلی نو دا توید فی ربوبیت مشرکین هم مني زمکه اسمان چا پیدا کړی قران کې برابرش الله پیدا کړی ور این سال من خلص خلق السماوات و الارض ليقولن الله تاسو کې زمکه اسمان چا پیدا کړې الله پیدا کړې دا توید فی ربوبیت ته د دینه ایندو مینکار نه کوي چرته دی آ... د ایندوان څخه خو زموږ د ملکشت ته نه یسايان چرته یعیسا یې ورونی سورته الله کدا اسمان چا پیدا الله پیدا ک. دا نور څه شپوره سوګرو الله کوي یعنی توحید فی ربوبیت هغه یې چې دا نظام الله چلای خو جګړه او بد دق کېد توحید فی لوهیت کړې اندو هندوتا سره جګړه په لوهیت کې کوي عیسائی ود سره په لوهیت کې کوي او زموږ جاهل ناپوهه خلک چې د توحید او د قران نلري هغه هم سره جګړه پربوبیت کې نه کوي په دغ قولوهیت کې وکړي دیو جن دغه نوکته دا چې زموږ د اسلام کلي مصله دا نه ده چې الله موجودون نه نه الله موجودون هم کېواله مني چې الله اشتا دیو جن د اسلام کليما لا اله الا الله اشوا جګړه ده او سلورم توید فی الاسماء و صفات ستوی د الله صفاتونه و نمونه چې الله پورې خاص دی الله سره په دې کې څوک شریک د اسماء و صفات د الله بیا دوه قسم یو اسماء و صفات د دا الله دایي لکا د دا الله صفته علم غیب د الله صفته کارسازی د الله صفته قدرت دا صفات یو د دا الله دای په دې کې الله سر څوک شریک نشت دا توحید فی الاسماء و صفات دیم د الله اسماء صفات هغه دی چې داسې صفات دي چې دا په حقیقت موږ نه پویګو نور الله له منو سره چې د الله شان سره مونږ نه دي ید الله استوا عل الارش وجه وغیرہ تفصیل په قران کې ان شاء الله راځي دغې توحید فی الاسماء و صفات پنځمه اخیری قسم توحید توحید فی الحکیمیت ستیوی توحید فی الحکیمیت ته توحید فی لتاعتم وئی توحید فی التحلیل و التحریمم وئی توحید فی حکم و القانونم وئی توحید فی الشرع و التشریع و تحویل کی دیته وئی لکه سنگدا الله دا دنیا کائنات پیدا کړل دے موره بی دے تربیت کی دے دے عبادت لائق دے دد اسماء و صفاتو کی دے سر سوک شریک نشتا نو دا پینځمه خبره و هم نه دائم ایمان به چې دا الله پيکه आवाज دي د حاکم اعلی ده قانون بده الله چلي دبل قانون بني دنیا کې تجونتې رې نو قانون بده یو الله قانون بده انګريز د کافر د ځان نه جوړ شوی د سېناتې سمبلې والانی که یو سره دا الله په قانون کې الله سره بل شریکینو دا د شرک کو نو دا پینځه قسم نشه اوس شرک سره او دارنګ د شرک اقسام د توحید سو وضاحت هم پیژن خدا قاعده دا چې تور افلاشیا به ازاده ها اشیا په صد پیجن د لیکی سپینباله پیجن چې تورو پیجن او تورباله پیجن چې سپینو پیجن نو شرک توحید پیجن غالو او د توحید خو وضاحت لیکیږي چې د شرک وضاحت وش بیا په توحید خو پوهش نو د شرک تعریف او اقسام د لند لندن غوري شرک څه شی ری داګه د الله سره پزاد صفات اسماء فعالو کې دا الله مخلوق نبی ولی پیر فقیر بزرگ غټاونا قبر بت توت شاتوت بچو صد دنیا دی الله سره شریکول دا با شرکینو او دا معنا شاولی الله رحم الله کړه دا الفوزل کبیر دا شاولی الله رحم الله کتاب دې اسی ورکوټ غونټ دې که په نظر امرغه آثار او تنزیل سره دې خوا پرو فارسی کې د عربی کې د اردو کې مننه سبا ترجمه شوې ده الفوز الکبیر فی اصول التفسیر خاصه کتاب آئے کې هغه کی؟ دا شیر تعریف کړي دا کتاب بدر العالم انشاء الله فاتحه کې به پکارش عربیا صحبری کړي دی ډیر ښکلی او وای زې پزې الفوز الکبیر کې هغه تعریف کوي دا غلطه مونږلی کلم ده چې شیر سره ته وي اشیرکو ایوس بتا ایوس بتل غیر الله سبحانه و تعالی شوم من صفات المختصه به شرک بس دې تصویر چې دا الله خاص صفات دي او هغه صفاتو کې ته یو صفات حواله او بل ثابت کې دا شرک شو بس چې دغه څه شرک دانه ده چې تو وا وته خوده وې چې دا خوده ده ایواز دې ته شرک نه خو بس د الله په صفاتو کې یو صفات حواله خاص صفات او هغه بل ور کې بس دا شرک مثالی تفسیر خپل لرستو رازیز ببه پوهش ده الله صفاتو کې الله سر شرکو علامه شامی زمون ده حنفي فقې لوی عالم دی او مشهور فتاوا ده فتاوی شامی هغه کې هغه د شرک او د مشرک تعریف کړي او یی مشرک چاته وی علامه مشرکو منع عبد مع الله غیره مشرک دی ته وی چې ده الله سره سره د بله عبادتم کوي الله سره ورکو سجې سره بل تم سرټیټي دا وی او دا خدا شرک اقسام په جره دنیا کې د شرک قسمونه انتهائی ډېر زیات دي ولی ولی زیات دي علما وی د شرک اقسام کشمیر کې نه راځي تاسو چې وی شرک سونه قسم دي نو څو کشمیری لنیش ولی وی وجدا چې د الله صفات ګړندی بشمیر دي نو مخلوق دومره ظلم کړي دی و ما قدر الله حق قدرې چې دا الله په هر صفت کې الله سره شرک کړي نو کشمیر کې ناراضي او علماو بیا د فهم دراوستو لپاره زموږ علماو مشایخ او اکابرینه دیوبند شاوري ال ادا شاوري الله رحم الله ونسی شاه اسماعیل شهید او بیا زموږ مشایخ او اکابرو او وي د شر غټو تقسیم کړي دا یاد کړي زکه د ایمان خبره د ایمان یې زکور غړی کنه تبلیغانو ایمانم کمزورې لوي ایمان, کم ایمان جوړول غړی نو دا د ایمان خبرې دی یز دېکه شرک دوه قسمه دی یو ته شرک اعتقادي وای دوم ته شرک فعلی وای دا غټ تقسیم شرک اعتقادي معنی د عقیده شرک چې د نپا عقیده نظریه کې پروت او شرک فعلی معنی عملی شرک دی شرک فعلی تا شایسمه شهید تقویت الایمان کې شرف العاداتم وی شرف العادات دا د شرف دو تقسیمه شه بیا دا هر یو سلور سلور قسماله شرک اعتقادی سلور قسم شرف العلم شرف التصرف شرف الدعاء شرف العبادت شرف العلم ست وی دا الله یو صفته علم غیب چې الله په پټو ښکارو پوي دي مونږ دل یو بلینو ګورو خوده دیواله غړس کیږي مونږه پته نشه مونږ یې نه نو مونږ دلته په زمون په کور کې سکی میلمراغه لري څوک خان دی جاړي سہالته مونږه پته نه لګي کمانس کې واسطو وا. ټلیفونو موبایلو رابطه موکړنو معلومات ووشو خوده دغه نه بغیره معلومات نشی کیره خیال هم ده دا صفات د چا دی چې د ځمینی ګوري دا دیوال والناړه منی ګوري امریکاې س کېږي افغانستان کې س کږې اندوستانې س کېږ پیښور کې س کږې اردان کې س کې په هر کور ک س کږ د هر سړی سرهسه حالت ته دلم صرف دا دا اللہ صرف دی والله دتهوي د الله صفت د علم غیب اوس یو سړی راولږ او د الله په دی صفت کې الله سره بل شیک کې دته شرفلهلم لکه نپ خلک بعضې ناپوی چې را پیغمبر ویاله مل غیب ده نو عزبي الله من زال دارنګ سو کوی جی زمون پیر سه پغه بو پی پیر سه د مرید د حال نه خبر ده نو دې سوک د الله غ صفات کې الله سر بل شری د قران غنا یا دونه پدېشت وایو په تفصيل زدي وخت کې نشم کولې خو یا آیات وګوره سورته نه معلوم دغه قران کې لیکل شوی 65 آیات قل لا علم من فیس سماوات والارض الغیب الا الله وما يشورون ایانا یوبسون پیغمبره د او ماتیا نو تد دا ایمان او دا عقیده او خایا چې لا یا عل ممن فسموات والارض الغیب الا الله براسمانونو اسمانونو کې اعلان د ځمکې په غیب او په پټو باندې د الله نه سوا بل هیڅ څوک نه پوي بل هیڅ څوک نه پوي ها نو ورپسې صورت سوره اعراف کې 188 آیات کی. نبی علی السلام ته وایي چې پیغمبره تو وتدزان متعلقم د دې عقیده وضاحت وکړه قل لا علم لي لنفسي نفسا ولا ذرا الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير مما مسني سو ان انا الا نذير وبشير لقومي يؤمنون پیغام بر د umat ته دی د ایمان قیدو خایا چلا عمل کو لنفسي نفسا ولا ذرا ځما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل زندګۍ په اړه د نفع او نقصان اختیار نه لرم الا ماشاء الله لیکن سچې الله را رسی نه نفع او نقصان ملزک نه شي به ما خبره ولو كنت عالم الغیب او کو په غیب پوېده اکثر ستارتم من الخير ځان ته می ډیر خیرونه جمع کړیو او ممات سنیا سو ایست تکلیف بن را رسېد خو چې دا تکلیف را رسېد د دلیل له چې زه په غیب نه پوېګم رسیده لیو که نو احادیث راواره سیرت و گوره نبی علیہ السلام لر شوی شویوا یہودو ولا کڑه و دا یہودو محل لکه زهر ور... ورطا چو او نونه او چه تکڑه وی خوڑا جبریلی همین راگه بس نور مخرا زهر دی ورکه ام المومنین وی چې کلا نبی علیہ السلام و فاتکه دا نو دا زن په وخت وقت که وی دا زهر آتری خواله ویو سم مره کشت که پیغمبر پاکه بو پوهه تا وطپتا وی چې پدې رټه کې زهرې خړلې بو کنه خودکشی وکول نو ذو بالله من زالک صحابه یې لګری خلک رال المنافقان طور ورته مو لالمان او قاریان راکه خپل کړی وطن ته بوزو چې د دین دعوتو کې او قران بیان کی او یا حفاظ حفظالمانی ورکړل ا زالمانو چې بوتل او یا وانه شهیدان کړل نو پیغمبر پاکه بو پوهه ده نو نوذو پیغمبر داویو کسانو نوذو بالله قاتل نه جوړی نته څه وایي دارنګ اوم المؤمنین باندې منافقانو تهمت لگولې نور کې برازي يوم میاش پوري وه نه دراغله پیغمبر پریشانه دي نه ثابوت پته لګيونه نبي عليه السلام و هیراله پته ورګي چې دا سلو بابا دا سونکو دا چا دا کاروکو دارنګ نبي عليه السلام مانزه لروته تیاردا مونڅ کوي په جمعات کې پزمه کې خلاص کې خلانه لړا مو ټکه ورک حدیث کې راځي لان الله الاقرا الله ده لعنت کی الله دې رکو تبا کی دا لړم لا او نبی ان ولا غیر او لاید او مصلی ان ولا غیر نو پیغمبر پیجه نه نه غیر پیغمبر رچا الله تکور کای ظالم نو ګورہ کپره په دې لاس به خوسته دا سینور ډیر واقعیات د قرآن حدیث شتله خراشه او فتوا ګورې زمونږ د حنفی فقه کتابونو علامه شامی وی ان الدعوه علم الغيب معارضه للنص القرانه فيكفر بها واذا علم الغيب دعوه ساتل چی او سړی ویزه په غیب پوېګم یا پلان کېسه په غیب پوېږي واذا دا قران دا نص نه خلاف تا نو چې دا نص نه نو فيكفروا بها پرې سړی کافر کی دارنګ مولا لقاری مې اقاد کوي الكفر على اعتقاد انه عليه السلام عالم الغيب واذا عقيده ساتل کفر دي چې څوک په غیب پوېږي دا, دا فقيه حنفي کتاب برحال نو یو قسم د شرک تے اعتقادي شرک فی العلم دیم شرک فی التصرف د تصرف ستوي اختیار توي تصرف قدرت توي چا بارے کی دا عقیده ساتل چې دا الله پشان دیم حاجت را مشکل کو شاله اولاد او برکات ور نو دا شرک فی التصرف قران کې الله وایي د اختیار می چلنه وای وای همسس ک الله بے زرن فلا کاشف وَيَمْسَسْكَ الضُّرُّ خَيْرًا فَوَالَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَأَنَّ اللَّهَ لَذَ تَنُقْصَانُ وَرَسَيَ دَدِ نُقْصَان لَرِكُونَ كِ دَ اللَّه نَسِوابل نِشتا او كَ اللَّه تَسَ خَيْر دَرَسَيَ دَر اللَّه قَادِر د سورت انام 17 آيات دارنگ تفسیری ابن کثیر والا دد متعلق وای حوالہ مالی کلهلا من زعما ان الله تعالی جعل لِ من الامر شیء فقط کفر چاچه دا عقیدې چې الله د خپلو بندگانو د پاره سي اختیار ورکړي د سشی اختیار بندګانو کې چاله ورکړي د ولادت برکات د بادو سرخوبادو نو فقط کفرآه په دې عقیده ده کافر کی لکه زمون نه پوهه خلق چې قران نه لری قران نه خبر دا سل وجه دی قران تنیناس قران د ایمان او د دین کتاب نو دا وي د عوامو کې دا مشهور ده یاره پیر بابا زامن ورکړي د سونه دا په خبره دارنګ شیخ پولاد بابا وی دمن د مدار ذمہ دار د مو د پیخور کې دا مشهورن 400والو کې مشهور ده بی بی سیدا د معشومانو د سری مخې ذمہ دار دغه دا خبره قرآن رد رات نه اختیار می چلنه نه او قران کې به واقعیت راش د انبیاء زکریا علیه السلام به چنیشته الله نه غواړي ایوب علیه السلام بیمار ده الله نه سوال کوي داس واقعيات الله سره وريدي له پاره چوغور دیلومې مختیار نه ورکړې ماته محتاج بل شرک دې شرک په دعا دا بیا بیا تفصیل نشاله غوړې دي کې د احوالې مشتا ترجمې مشتار شته آیاتونه مش وزل نن لنوې شرک په دعا سره وروم کې شرک په دعا دته وې چې د الله نه سیوا غایبانا د حاجاتو تو د پاره بل چاته چغوال غایبانا او ته ګورې یو आवाज دی چغلا ما تل اسباب چې سړی موجود دی زو فلان کیراشه دا صحیح نه زکه هغه شته موجود دی زما आवाज اوري یا منځ کې واسطه پرتا ده لوډ سپیکر دی موبایل دی ټلیفون دی اصل خبرې کې کوچلا اسباب نشته غایبانا او مافوق الاسباب نیداو چغاو आवाज دا د خدای توپ چغلا دا د الله نه سیوا بل چا توال دا شرک دی لکه مکه والا بوي یا لات یا عزه نن سبا شيغان یا يا لي مدد سو کو رسول الله مدد دغه چغه قران په دې رات کوي او قرآن کې پينزه فتوي الله په دې خبره لګولي چې الله نه سوا بل چاته چغه والي کې پينزه فتوي او به ان شاء الله زوره فاتحه کې زو وي يا وا دا كفر ده دويم شرك ده دريم ارتداد ده سالورم گمراهيدا پینځم ظلم نه پینځه فتوی غلکو یریږي دا سواله مسله دونه غټه نه موه کوران په پینځه فتوی لګی پینځه ها دې تویر کیږي شرک فی دعا د الله نه سیوا بل چا ترور سره مدد چوي او سلورم قسم د شرک اعتقادی اده شرک فی عبادت شرک فی عبادت یا عبادت دته چې عبادت منه رکو سجدہ تواف نظر و نیاز وغیرہ دا طواف رکو سجدہ لاسونه مو درېدل بدنی عبادت دا د الله نه سیوابل چاله کول دا شرک په عبادت ته قران وی عبادت الله ولا تشکو به شی عبادت د الله خالص ځا سی کوي چې الله سره په دې کې څوک شریک نکي دیم کې سمو شرک فعلی فضل وايونو ختم شرک فعلی شرک په عبادت کې ورتوي دا په خپل کور کې څلور قسمه تحریمات د غیر الله نظر د غیر الله شرک فل برکات او شرک فل حکم وال قانون تحریمات د غیر الله دیت ویلندہ چې دا, دا زموږ ایمان وقیدا ده د په کتابونو کې ملي کړي او عام عوامم پر دی پوي چې یو شی الله حرام کړی ده هغه حرامي یو شی الله حلال کړی ده نو به حلالي وز د الله حلال او ته حلال ویل او د الله حرام او ته حرام ویل دا څه دي د اسلام دی ایمان خو دا مسله به تاسو اوریدلی زموږ د فقو کتابونو کې شته شته بلکې د فقې په خوایو کتابو په د جماعتونو کې مونږ ویل کېده عوامو باندې خلاصې کېداني او خلاصې کېداني هم دا مسله لیکلره چې حلال او ته حرام یا حرام او حلال ویل څه دي کفر دګرنګ یو شرک دی چې دیتہ تحریما د غیر الله وي سمانه یو شی الله حرام کړی نه دی او خلک په یو غلط عقیده په ځان حرام دی ته وي تحریما د غیر الله په دې کې لک فرق په جن نه تفصیل په سورته مائده او عام کې کو ته د یاره مسریخ خپل صورت سورته خدلته مختصر دا خاګه زین کې کړي یو سړی بیمار دی ډاکټر ورتوي ستاسینه خراب اله تغوړی مخره یخشه مخره نو دا علاش په طور د پریس په طور بندول دي دا شرک نه دا اسباب دي هو یو پا یو سره پزان باندې یو شی په بد عقیده باندې لکه دا شی داکیسم شرک تحریمات په خزو کې دی زه ته یو څو مثالونه تفصیل به وکم دا سي دی خوځو کې مشهور ده چې وی عوامو کې چې دا دو وخت ترون منځ کې نه ښه نه نوز دا کم کی تاب کی راغی دی دا رواح البخاری د دوی که نه دیخ پل بخاری دا مون شیخ میرس ملخصه بکسر دا سی خبره که نو سوک دا وی سوک دا وی چه دماخام جارو الخنی کور که ما جارو که ویرس بجارو شی وی دا رنگ دا سنور کس ما کسم تو حمات دغه تحریمات دا غیره زنانو که دا مشهور دا چرته تا کپڑی واچه یا رنگ او چار تسه چلوشي اتفاقی حادثه بیا وی بس دارنګ په مان نه راز دارنګ لخن دا, دا چې زواغوندم نو سه چل کی نو دا کسم دي ته وی تحریما د غیر الله قران په ډیر سخرت کوي سورته انام او مائده خصوصي د دې سورته بل دې نظر د غیر الله نظر د غیر الله دی ته وی چې د الله نه د بل په نوم نظر نیاز شکرانا منختا منلی کی دا صرف صرف حق د الله دی دا الله نه سیوا د بلچا په نوم نظر نیاز منښت شکرانه منل دا هم د شرکیو قسم ده قران ووځایا دته حرام ویلی یو ځل نو او, او شیخ قران ایم الله به یو خبره کولا ای به وی وګورا مور سرانې کا کول دا ګناه ده کنه د حرام خپل مور نغه ميران قران وی ولاتن کی هما نه کاه اباو کو هغه ميرانې سرم نکامه کوي او قران کې سوزلوی دي علما تو لبا خود دې نظر د غیر الله ته قران کې و زله حرامي دا اشاره دیتا چې دا د مور سره نه کا کولم بد تر کار اودا ان شاء الله تفصیل کو حواله بم ان شاء الله زویم ها د شامی او حواله وګورئ نو بس شامی زمونږ فقې حنفي کتاب دی در المختار د باب الاعتکاف نه لګ مخ کې وې اجیو خبره کړې اے عالم ان النظر الذي يقاول للموات من العوام وما يؤخذ من الزيت والشمع ونحوها مما ينقل الى ذرایه الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاسم اي باطل وحرام علامه شمی وي پدې خبر او ایزان خپوي کې اغه نظر چې د مړو د پاره عوام مني يقاول للموات من العوام عوام چې مړو لپاره قبرونو لپاره لقاب نظر مني و ما یوخذو من الزیت والشم ونهوها چا تیل روان کړي دا چا شمع او اگر با تیر روان کړي مما ينقروا الی زرا اح الاولیاء الکرام دا اولیاء کرامو قبرونو ته وډی تقربن تا الیہم کولو ویتذان نزدیکولو پنیت چې ورشمو کار را لوي ویفو هو به له اجماع باطلون وحرام دا په اجماع د امت او رمو دا باطل او حرام دي پدې کې دا مولا اختلاف نشته او که کومه اختلاف کوي نو دا, دا اجماع نه خلاف دي بیا وي وقدوب وبت لي الناس وس ولا سيما في هذه الاثار خلقن سبا پدې زمانہ کې ډېر پدې کې مبتلا دی پدې کسم سم شرمان خ قرآن بیا تفسير کوي بلې شرف البرکات شرف البرکات څه شرف البرکات دي ته ویل کی چې الله سره په برکاتو کې بل څوک شریکو غنل شي شراد الله نه سیوا بلمشتا نبي ولي پیر فقير چاغه پمال اولاد کې برکت اچي الله پدې رد کوي او قران کې بار بار وي تبارك اللذينزل الفرقان تبارك اللذيب يد الملك برکتون علي والله اخريش قسم شرك له حکم او قانون هغه داله چې د الله قانون منل توحيد دی خدا الله دا قانون مقابله کې بل قانون دا غاړې خوستل دا شر دې قران باندې تفصیل کوي ان شاء الله دا څو مزامینو د قران اته پاتو کې یو مضمون صرف وچړل شي توحید بل د صداقت رسول دا لړن بس ختم دو منټو کې و احمد صداقت رسول دا لري چې الله سونه انبیاء علیګری حق او برحق دی دا ومنل وغواړي داغمه عليه السلام نه شروع شي او په محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ختم شوه ایمان په ټول له اجمالی تفصیلی ایمان او اطاعت به نبی عليه السلام په دې دور کې د رسالت بیان قران کې الله پاک کوي د نبی عليه السلام رسالت په مختلفو طریقو باندې ثابتې په قره کې به تاسو انداز وګورئ بلې صداقت القرآن الله کتابونه را لېګلې دا یې صداقت الله قرآن کې بیانې دومنه خو اخری کتاب نو تفصیلی ایمان په قرآني او منل به د قرآن کې اونورو مکینو باندې بسره بیمان ا کتبونه یو سلو سلور دي سلور دا غټ کتابونه تورات انجیل زبور قران او سلسه یفیل چې په مختلفو امبیو نازل شي ایمان به اخرت داره مختلفو صورتونو کې کی بیان کیږي ورښتا چې کی دا دنیا کې سکړی دي دا حساب اجر بدلا سزا با التمیلاوی دي دا بیان قران کې کوي او غنو صورتونو کې کوي دا سلور مزامینی توحید کتاب اخرت چدېته مقاصد وې او غسلور چي دی محمد دات تي هغه لواحق دی غدا jihad fi sabilillah infaq fi sillah tanzeem o adab jihad دغه پارو بیا کې چې دغه سلور خبرې سوکنه مانی یا رکاوٹ جوړیږي نو ورې دا بیا چې په تبلیغو نشونو بیا په توره کار کوي تبلیغ وکې و چې نه کیږي نه مانی رکاوٹ جوړیږي نو بیا په جهادي دا جهاد د پاره اصولم په قران کې بیانې او اقسام د جهاد بم راځي انفاق مال لغول ځکه جهاد او د دین کار او دعوت بغیر د مال نکېږي نو مال بللګي تنظیم دا او مونوان نه تنظیم د اسلام هر اشتیمای کار بغیر د تنظیم نه نکې جهاد کیږي نو پکې کی به امیر پکاري خلک بی دعوت یې نو پکې به امیر پکاري نو د دین کار چې کې په आवाज ځان نکېږي نو دپاربه تنظیم پکاري نو د تنظیم اصول تنظیمه څنګه جوړه ده د دې به څنګه اصولي شورا به څنګه کې د امیر شرايصري د امیر حقوق سری د امیر طاقت څنګه د تنظيمي خبره بم دي قران کې اتاخه مستقل مستقل صورتونه به بیان شي او اخیری د آداب آداب مانا د تنظیم سره آداب دي د جهاد سره آداب دي په زندګۍ دنیا کې جون ته رولو سره آداب دي نوغه عنوانم چله په قران کې مستقل سورته نه په ادا و باندې تم مد بالخير وصول ختم شو دکښه لن لن می سبا نو ان شاء خدا تاسو وګوره خبر ځان سره ان شاء الله چې خبري اب تاسو بیا پدې کې خا دعا وکړه دعا کوخه دوه کې الله اللهم صل علیه علیه ابراهيم انك حمید مجید الله دا سونه مرګری ناري نزا نانا مشران کشران د درس راغلی داسوم رسات الله مستا کتاب وې د کی مون نسکو ته هی غلطي شي وي پویلو کی اوريدو کی څنګه حق واغ سیمون نه دا کړی الله داغي افو درگذرو کی الله داغي مافيو کی الله دا وخت خپل دروار کې قبول او منزور کی الله نن دې توفيق راک دغه سوال بیا توفيق راکی او د قران ختمه دوه پوری توفيق راکی چې صدا کتاب وای پده زان پوی کو پده خپل ایمان اقیده معامله معاشره خپل زندگی برابر او چیتونم مرگر رو دیر را لیگی دی <تصفح> چونکه درزمون پر نیٹم نشر کی جرمنی نیو زنانا دوا دا پارا درخواست کرده دارنگ یو معشوم د چا شوی دی بل دا چا پریشن دی دارنگ سو قرزداری الله اللہ دا چا سا حاجتون ضرورتونی تا دا خپل بندگانو د حاجاتو ضرورتون نخبر حاجتون پورکی مشکلات پریشانه لریک بیماران ته شفای کامل عاجل نصیب الله دا بچي دا چارو کي الله ته واپس کي تي وتاور صل الله تعالی علیه الکریم